але для нашої розповіді це не має ніякого значення. Оксана Винокур прийшла до професора Богораза зовсім не для того, щоб розпитувати його про сімейну драму, яку професорові довелося пережити в молодості, а з наміром порадитися стосовно дорученого їй розслідування. У своїх лекціях «Ви якось зупинялися на теорії і практиці юридичного прецеденту», сказала Оксана, приготувавши професорі його улюблений м'ятний чай. «Ну, в нас не англійське правосуддя, але я подумала, для того ж цей випадок має щось спільне із введеною колись вами справою про трофейний перський килим. Ви пам'ятаєте, професори? Ще б пак» бо вдав, ніби хоче трохи поїздити на своїй каталці. Але не зрушив із місця, широко розпростив руки, зітхнув. Як же не пам'ятати, коли той килим поміг мені перейти в науку. Килим, власне, і не перський, а туркменський, ще точніше йомуцький, але походив справді з Персії, від самого Шаха. Та я про це розповідав вам на лекціях. Історія ця сталася одразу по війні. Богораз тоді щойно приїхав до Києва. Молодий слідчий, герой війни, орденоносець, захисник України. Перський килим став для нього однією з перших справ. Війна закінчилася, народ радів, солдати загоювали свої рани, вдови оплакували полеглих, а були й такі, хто ділив трофеї. Для солдата найдорожчим трофеєм було те, що він вийшов живим з війни. Генерали і маршали вдовольнялися тим, що здобули завдяки своєму становищу. Але існували ще трофеї, так би сказати, державного масштабу. І діставалися вони, звісно ж, так званим «державним діячам». Кажуть, Сталін не брав нічого. Відповідно, не брав нічого і хрущов. Але наступний ешелон українського керівництва не міг утриматися від спокуси. Картини, килими, порцеляна, кришталь, старовинні меблі, усякі раритети напливали з переможеної Німеччини до столиць-переможців. І не для вчорашніх солдатів, які розбрилися по своїх рідних містах і селах. А для тих, хто вершив судьби, здійснював керівництво, вів уперед і вище. Після Хрущова налічувалося ще чотири найвищі особи. Якось так склалося на той час, що всі вони мали надзвичайно українське прізвище із закінченням на «ко». Захланністю ж визначалися вже й не українською, а, мов би, запозиченою з давніх епох, чи то від кочових племен, чи то від турецьких зарізяк-яничарів. Коли прибув до Києва саксонський сервіз на 200 персон, то розділити його між чотирма керівниками не становило ніяких труднощів. Кожному по 50 предметів радуйся і веселися. Та коли прислано гігантський килим розміром 7 на 9 метрів, то це мало не спричинилося до війни, схожої на Троянську. Вирішено було розрізати килим на чотири рівні частини. Яке безглуздя різати по цілому. Чи не краще було відправити цей трофей до музею? Надто, що Килим взято в якомусь з німецьких музеїв, де він зберігався як дарунок перського шаха германському кайзеру. Але не шукайте здорового глузду серед вищих сфер. Ці чотири на ко в одну душу заповзялися різати на чотири рівні частини. Однак Килим не надавався до такого четвертування. На заваді став малюнок самого Килима. Точно посередині у золотистому медальйоні ліниво лежав дикий гепард – священний звір усіх перських царів.